Iabijo, jo, krok, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, benpa ete, truan kapazitea de fer zet antretien. I... Duela, sortzie egun, enuen ere burua elgarrizketa hauegiteko ahaletan ikusten. Sekulako kolpea bildu dugu. por kontinue, pi bon, pasko honi pa de gehiago energia gehiagorik segitzeko eta ez dugu <quieterna> lertzen. Ez, dugu un, ez gaizkila elkarte bat, gure kabuz borrokatu giren autetxia gira eta preseski sustengatu gaitu nausapest eta utetxiak eskartu nahi ditut, eilkarteak eta instituzioak, zeren zinez determinazio osoarekin lan egin dugu. Ez dakitzerren alferrik galtzen da dena. Eta, egin konviktsioa totala. Eta, egin konviktsioa totala. Eta, egin konviktsioa totala. Eta, egin konviktsioa